Reggelt. Jó reggelt. Jó Régi allergiámat új allergiára cseréltem. A réginek volt neve, az újnak nincs, és a Visegrádi utcai rendelőben megszűnt az allergológiai rendelés, úgyhogy akihez jártam, az fogalmam nincs, hogy jelleg ére, hala és horrendel. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne lehetnek találni más allergológus, de én így ragaszkodom az emberekhez pénteken 7 óra 5 perckor például Filipov Gábort hívom fel, és nem mást. Értisztelő. Ilyenkor tudja az ember, hogy mitől A Valabánykőzömnek. Ezt nem vedi. Aha. De retteletes. Érszírtem. Igen, meg tudom érteni. Most te panaszkodj. Nem, nem szeretnék. Nem vagyok panaszkodós típus, szerintem. Én panaszkodós típus vagyok? Ezt nem tudom, másokat nem minősítek. <hállítás> szakpolitikáról fogunk beszélni, de előtte el kell, hogy neked mondjam, hogy amikor elkezdtem a kejfejancsit, akkor nem átgondolva, ösztönösen úgy kezdtem el a politikával foglalkozni, mint hogyha nekem ahhoz személyes kötődésem lenne. Evel nem árulok el neked újdonságot, bár maga ez a fogalmazás, hogy személyes kötődés, ezt ezen a módon nem fogalmaztam meg. Eddig érthető vagyok? Igen. Um, úgy tekintettem, az igazság az, hogy egyszerre tekintettem úgy rá, ez a kint is vagyok, bent is vagyok, nézem, de közben alkotó eleme is szeretnék lenni. Akikkel beszélek, azokat a tévében látom, de ha akarom, akkor szeretném őket megtapintani és beszélni velük, és létrehoztam egy olyan helyzetet, ami Egészen mostanáig tart, vagy tartott, de hát amíg én ezt a kejfejancsit csinálom, addig tartani fog. És e, tegnap azt éreztem, miközben a házat, e, házról lebertek különböző e, olyan honlózati elemeket, amelyek meglazultak, és ezért mindent be kellett rámolnom az erkéről, vagy a teraszról, és mindent vissza kellett rámolni, és egy én magam, de a kezemre teletes állapotban tele van tüskével, meg mindenfélevel, amivel alapvetően a kaktuszok rendelkeznek. És közben követtem a világ dolgait, és azt, csak azt éreztem, de nem a tegnapokán, hanem csak ezt tegnap éreztem így ebben a formában, hogy megcsömörlöttem ettől a világtól, amelyben egyszerre benn is, kint is vagyok, és a megcsömörlésemnek az az oka, hogy Miután én azt feltételeztem, hogy van valami közöm azokhoz, akikről egyébként én beszélgetek, és akikkel én beszélgetek, azok hirtelen olyan távol kerültek tőlem, de ha egyszerűbben akarok fogalmazni, akkor olyan mértékben vontam meg tőlük azt az erkölcsi, azt a képlet, a szó képletes értelmében vett erkölcsi bizonyítványt, ami alapján én velük szakpolitikáról vagy másról beszélgetek, amit soha Korábban, és ami például mi kettünk beszélgetését nem befolyásolja, vagy alig, hiszen nekünk ugyan nagyon jelentős ismerettségünk van, ez mégse tudja semmilyen szinten eliminálni azt, amiről és ahogyan beszél. Ezt nem tudom, mennyire vagyok érthető. Érthető vagy. Ezt a csapdahelyzetet egyébként én magam állítottam fel. Nem tekintettem csapdahelyzetnek, bár sokan felhívták rá a figyelmemet, hogy ez egy... Nem is arra hívták fel, hogy csapdahelyzet, hanem hogy nem értettek egyet a megközelítési módommal, vagy abban a szubjektív elemeket túl nagy nagyszámúnak tartották és túl befolyásolónak, bármint olyan voltékben befolyásolónak, ahogy hatnak rám, de tegnap ez túllépte a kritikus határt, és tartósan pirosban maradt. Te ezt mindig elkerülted? Hát ezzel most alaposan el kellene gondolkodni, de arra kippenek, hogy igen. De hát nekünk másra működés voltunk, ez, ez, ezt neked nem tudjuk. Abból adódóan, hogy én ezt élem meg, anélkül, hogy én ezt itt most részleteztem volna, ez nem jelenti feltétlenül azt, ugye, vagy igen, hogy amit eddig csináltam, azt mindent rosszul csináltam. Nem, nem egyáltalán nem gondolom. De ezzel együtt érted az, hogy olyan csömöröm van, hogy közben nyilvánvalóan ez is felvetődött bennem. Össze, persze. Csak hogy világos legyen, hogy miről beszélek, tehát amikor tegnap rátört a gyurcsányházas pára az, ami rátört, és aminek nyilvánvalóan hosszú előzményei voltak, akkor azzal szembesülni, hogy ennek a politikai palettának ifjú titánja azzal van elfoglalva, hogy nem róla beszélnek, hanem Gyurcsány Ferencről, és ezt nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc szándékosan idézte elő, akkor egy óvoda jutott az eszembe, de ez nem óvoda. A hallgatásod azt jelzi, hogy nem akarsz hozzászólni. Hát ez annyira nincs. Azon gondolkodom, hogy, hogy engem ilyenkor mindig érdekel, hogy, hogy ténylegesen van-e mélyadó változás ahhoz képest, amit mondjuk normalitásnak tekint valaki a múltban, vagy, vagy egyszer megszépül a múlt. Tehát, hogyha óvodaként vagy nem óvodaként tekinted azt, ami zajlik, és amit nyilvánvalóan nem fog kommentálni. Engem nagyon érdekel azt, hogy mint a 90-es évek közepén nem volt-e hasonlóan óvoda, csak más nyelven és más médiatérben. Ezt megszépül utólag. Én ezért szeretek egyébként nagyon-nagyon régi küzéleti beszélgetéseket, interjúkat, híradókat nézni. Mert kicsit kiszakít ebből a, a múltnak a, a megszűréséből. De ez, ez engem foglalkoztat, hogy ezen gondolkodom, de ez nem feltétlenül releváns, Meg nem válasza arra, amit felvetett persze. De ha jól értem benned, ez egy, egy mérelható változás a visszanyulásban az van bennem, hogy nem tudok a lényegről beszélgetni valakivel, vagy a lényegre koncentrálni, ha az emberi viselkedését annyira hitványnak találom, miközben ki vagyok én, hogy minősítsek, de mégiscsak ez a kejfejancsi, meg ez vagyok én, ez vagyok én és ez a kejfejancsi, és tudom, hogy ezt rosszul teszem, és azt is tudom, hogy ezzel csak további érzelmeket generálok. Uh, és döbbenten veszem észre az, hogy ami engem ilyen mértékben foglalkoztat, azt másokat mennyire kevéssé foglalkoztat, vagy mennyire könnyen túlteszik magukat rajta, vagy nem teszik túl magukat könnyen rajta, de ahogy megfogalmazzák a bennük zajló folyamatokat, azok olyan idegenek tőlem, hogy legszívesebben beszélgetnék velük, de ez a beszélgetés az elmúlt időben elmaradt. Na, azt értem, de szerintem ugyanúgy releváns a kérdés, hogy ez húsz évvel ezelőtt másképpen volt? Vagy te, tehát, hogy a világ változott, vagy te változtál? Hát nyilvánvaló, hogy növekedett a fogaimban lévő idegen anyagnak a tartalma, hogy azt a költőenő sokkal szebben megfogalmazta meg hát időnként a mert ez a madács ez mindig felrémlik nekem és már nagyon régen idéztem hogy az élet célja a küzdés maga legyen ezzel én mindig tiltakoztam de tegnap megint előjött <hül> tehát görgetni a sziklát fel a hegy és tudomásul venni hogy a csúcs előtt mindig gurulodnan azt nem jó néven veszem Haragszom a hegyre, haragszom a sziklára, haragszom mindenkire, haragszom magamra. Um, nagyon érdekes az az egybeesés, ami egyébként a... Egyensúly Intézet szakpolitikai javaslata a nagyvárosok vonzabbá tételéről, az, amit a közigazgatási minisztériumban Navracsis Tibor művel, és amiről Kisambrus beszél a lakásügynökség és egyáltalán a lakhatás szempontjából, mint hogyha e tekintetben teljesen egy irányba tartanátok, miközben azért vannak széttartó ágak is. Ez a nagyvárosok vonzóbbá tételéről való szakanyag, ami egyébként a Facebook oldalatokon a legfelül van. Ez egy mikori szakanyag, mert ebben olyan gyakran szerepel 2024, mintha nem 2025 lenne. Én nem tudom, hogy a 2024, mert hogy ez egy 2023 júliusában megjelent anyag. Tehát annál réged, miért valaki a, a ezt az anyagot nem a az aktuális politikai diskurzushoz igazodva írtuk, hanem gyakorlatilag 2022-től 23 nyaráig, tehát meg korábban, ami Elégedettséggel töltem, mert ez mutatja, hogy egy, egy valóban releváns problémát tudtunk rámutatni. Igen, ez ez arról szólt... Ez magyarázza az azt hogy a mondatot, hogy a tervek szerint ha? 2024 elejétől lép életbe egy új uniós szintű szabályozás. Ja, ugye miután ez a Facebook oldalatoknak a tetején szerepelt, eh, diszkrepanciába kerültem, de ezt most feloldottat, hogy ez egy mikori anyag. Miért szerepel az akkor eh, jelenleg, mint a legfrissebbek, legfrissebbik. Nekem ugye már nincsen Facebook oldalam jó ideje, úgyhogy én ezt most tőled tudom meg. A kommunikációs munkatársak pedig nem kérdezik meg tőlem ilyenkor. Nyilvánvalóan ilyenkor az lehet a fejükben, de majd megkérdezem tőlik, hogy, hogy ha már most foglalkoztatja a politikai elitet is az a kérdéskör, amire mi évekkel ezelőtt felhívtuk a figyelmet, mert ugye erről már a 2020-as könyvünkben is írtunk, akkor figyelmükbe ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek a munkánk jelent, hogy mi ezzel foglalkoztunk egyébként. Van egy diagnózisunk, és valamilyen javaslatokat is ajánlunk ezekre a problémákra. Ez egy 2023 BG anyag Nem, nem. nem, nem ez, magát a szakpolitikai javaslatcsomagot 22 valamikor nyáron össze, össze kezdtük elcsinálni, és 23 júliusában jelent meg. Tehát két év, ö, nagyjából két év. A magyar valóság mennyire vette tudomásul, vagy mennyire fogadta be mindazt? Itt az elmúlt két éves eményeire gondolok, amit ti ak akkor megfogalmaztatok. A problémát láthatólag érzékel, csak a, hallgatók, a nézők és hallgatók kedvéért, aki esetleg nem, nem ennyire napra kész a mi anyagaink tekintetében, ez a javaslatcsomag, ez a hogyan tegyük vonzdóbbá a nagyvárosainkat szívű Egyensúly Intézeti Javaslatcsomag, ami valóban 23 nyarán jelent meg, ennek a fő problémája az a furcsa, látszólagos ellentmondás, hogy miközben világszerte és Magyarországon is zajlik egy urbanizációs folyamat, tehát a vidék, ahogy tetszik, elléptelenedése, vagy a vidéki népesség városokba áramlása, akködben azt látjuk, hogy a városmagok, tehát a tulajdonképpeni városi területnek a lakossága, az országszerte csökken, legalábbis Magyarországon, ami azt jelenti, hogy miközben a városi életnek az erőnyeire vágynak az emberek, meg ott van munkahely, meg ott vannak sűrű szolgáltatások, meg általában úgy tűnik, hogy mégiscsak ott jobb élni sok szempontból, a ködben nagyon kevés olyan város van Magyarországon, egészen konkrétan négy darab, amelyiknek a lakosság száma az abszolút értékben növekszik a rendszerváltású. Ahhoz képest, hogy 2023. július az anyag elég jól emléksz erre. Ez muszáj, mert felelős férjkedekért az anyagokért. Tehát csak Budapestnek a tekintetében, amelyik a legnagyobb városi központunk, ugye gyakran beszélek vízfejű országról, ott a rendszerváltás óta több mint 300 ezerre csökkent a, a tulajdonképpeni budapesti lakosság, ami egyértelműen nyilvánvalóan arra utal, hogy az agglomerációval költöznek az emberek. És ez nem csak budapesti jelenség, hanem Miskolc, Szeged, Székesfehér, még Székesfehér is, Debrecen, Eger, a legtöbb városról, Város, ha gondolunk, ez a trend figyelhető meg. És van összesen négy olyan város, ahol minimális népesség többet van. Ez, itt nem fogunk minden ide emlékezni, de Nígyházza Györgeskemét ez biztos, hogy közéjük tartozik, de itt is csak néhány ez pluszról beszélhetünk. És bocsánat negyedik. Ami nem csak egy érdekes jelenség, hogy a városi a városi sodással párhuzamosan csökken a városoknak a lakossága, hanem számos problémát is felvet, amelyek közül szerintem a leg. Két legfontosabb, és ezekről mostanában egyre többet beszélnek. Tehát ez a válasz a kérdésre, hogy ez bekerült a politika a hullokével. Igen. Tehát az egyik fő probléma az, az hogy, a, hogy az infrastruktúra az nem tudja lekövetni ezt a változást. Miközben egyébként ez az infrastruktúra megkettőződésével jár amúgy, mert hogy emberek életvitelszerűen élnek a fővárosban, és gyakorlatilag aludni járnak ezekbe az algóvárosnak is nevezett agglomerációs térségekbe, tehát dupla infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy az ő igényeiket ki lehessen elégíteni. Másrészt pedig ezek a kisebb lélekszámú települések. ugye érdet szokták ilyenkor első helyen említeni, azok egész egyszerűen nem tudnak lépést tartani ezeknek az igényeknek a kielégítésével. Tehát ez rengeteg terhet jelent, rengeteg szociális feszültséghez vezet és nem utolsó sorban az ingázásnak az állandó várvállása, az elképesztő környezeti terhet is jelent, nem beszélve a közlekedésnek a élhetetlenségéről. Valójában, és ez biztos az én szegénységi bizonyítványom, de mindenféleképpen a te és az intézetednek, a, vagy a, a Filipov Gáborral, az Egyesült Intézet kutatási igazgatójával beszélgetek, annak a dicsérete, hogy milyen mértékben megelőztétek a korotokat, azt éppen a jelen eseményei bizonyítják. Az, hogy e tekintetben Magyarország más trendet mutat, mint a világ, vagy a világ zöme, vagy Nyugat-Európa, vagy Európa, ennek mi az oka? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azért az a világ más országában is láthatók hasonló tendenciák, de sokkal lassabb mértékben. Tehát a régiós nagyvárosoknak a a, a többségével azért ez vagy lassabb, vagy nem létezik ez a, ez a fajta trend. Mi azt érzékeljük, és ennek a, az anyagnak talán az egyik főérdeme az, hogy mi megnézzük az okokat is, hogy Magyarországon azért a várostervezés az nem volt annyira tudatos és perspektívikus hogy, hogy ezeknek a trendeknek szembe tudjon tartani. Tehát nagyon sok mostani politikai feszültség az szerintem abból ered, ami nagyon sokszor oktatás, egészségügy számos terület esetében hogy később próbál reagálni a politikai, és akkor egy picit radikálisabb beavatkozásokkal próbálja megoldani azokat a problémákat, amik feszítik ezeket a közösségeket. De a, a például. A, leg, a legfontosabb okok, amik a városok elnéptelmezése mögött állnak, az egyrészt a lakhatási költségeknek a növekedése, ami elsősorban a lakáskirelhetnek a lassú bővülése, illetve szűkössége miatt következik be. A másik pedig az, hogy a felmérésekből tudható az, hogy aki kiköltözik agglomerációba, az elsősorban a megfizethető lakhatás mellett valamilyen zöldet, tisztább környezetre vágyik. Azt tudjuk, hogy a magyarországi városoknak a jelentős része nemzetközi összehasonlításban kevésbé nevezhető zöldnek, élhetőnek, mondjuk gyerekbarátnak, családbarátnak, és ezt az igényt, ezt az agglomerációban vérik megléni, felfedezni az emberek. Itt ugye az a probléma, hogy nagyon sokszor olyan ingatlan fejlesztési projekteknek a keretében költöznek ki agglomerációkba amelyeknél a kulstak az átadás, akkor szembesülnek vele, hogy mondjuk nincsen rendes uh, kiszámítható és biztonságos energiaellátás, közműhálózat, adott esetben mondjuk a levetonozott utaknak a hiánya. Most az, az, az, az agglomerációról beszélsz. Igen igen igen, igen, igen, igen. Tehát nagyon gyakran ezek az igények sem tudnak kielégülni megfelelően. Úgy Ugye eltelt két, két év, és kezdeni. ez a két éve tekintetben nagyon felgyorsult, e, mármint a tekintetben, hogy az, amiről ti ott beszéltetek, az egyrészt bekerült a központi témák közé, másrészt pedig korrekciós kísérletek is születtek, illetőleg születtek egyáltalán koncepciók, amelyek korrekcióbra nem szorultak, mert egyelőre a megvalósítások is várat magára. Az, ami azóta történt, miközben az mindenféleképpen örvendetes, hogy bekerült a fókuszba. Akkor, amikor ez a jelentés készült, akkor ez egyáltalán nem volt téma, nem emlékszem vissza rá. tehát most nem kezdem szépíteni a múltat, vagy sokkal kevésbé volt téma, mint most. Akkoriban a, is voltak hírek már ezekről a problémákról, tehát jellemzően minden évben voltak olyan kis színes, érdekes hírek, hogy hogy X, telep X agglomerációs településben korlátozzák a vízhasználatot, X agglomerációs településben totálisan megbénul a közlekedés, még leginkább talán a budapesti dugóknak a kapcsán szokott ez akkoriban előkerülni, és egyedi ilyen polgármesteri panaszok szoktak megjelenni, a, a sajtó. Mi is néhány ilyenre egyébként hivatkozunk, de valóban nem, nem tartozott a top kiemelt témák között. Ha nézzük ezt a két évet, ez egy eléggé átfogó kérdés, de végül is lehetőséget ad arra, hogy arról a amiről szeretnél. Mennyire tűnik Bicegősnek a szónak abban az értelmében, hogy persze csak egy naív ember, mint én tételezi azt fel, hogy lesz egy terv, és a tervet megvalósítják, miközben a valóság a közbelép a korrigának. Ez ennél az én szememben, ahogy alakul, ennél sokkal hektikusabb. Persze, hát a politika valósága során olyan, mint ahogy azt elképzeljük, meg leírjuk egy-egy hát, hát nekünk a munkánknak az állandó feszültsége, paradoxon, a irgalma, hogy az neki nagyon kényelmes bizonyos szempontból, hogy leírjuk, hogy mit kellene tenni, de ez nyilvánvalóan nagyon sok tényezővel nem tud és nem is szabad számolni, ami a politika valósága, azt hozzá tartozik. Nagyon-nagyon sok ütköző érdek, eltérő érdek, félreérti, és erről a nara is sokat tudna mesélni, és személyes virálni is erőítélet ilyenkor közbe jön. Tehát, hogy általában a valós politikai folyamatban, ahol nem csak szakpolitika van, hanem van a politikának a konfliktusos világa, ennek a, a megvalósítási programok nagyon máshoz szoktak működni. Nem tudom, hogy ez válaszolta -e a felvetésre, de ebben nekünk nincsenek illúzióink. Maga a lakhatás, mint megoldandó kérdés, ott milyen időtávlatban gondolkodik az Egyesügyi Intézet, vagy egyáltalán nem gondolkodik semmilyen távlatban, mert ő megfogalmazza azt, ami az ő dolga, aztán lesz, ami lesz? Mi általában ilyen 8-10 éves időtávlatokban szoktunk gondolkodni, de szoktunk jellemzően azért olyan javaslatokat is tenni, amelyek már rövid távon is azért valamilyen eredményt tudnak hozni. biztos, hogy a nagyvárosi oldalon, az egyik legfontosabb feladat az a minél hamarabb lakhatási, hát hogy mondjam, enyhülés. Tehát megfizethetőbb és hozzáférhetőbbé tenni a lakhatást, elsősorban egyébként a, a fiatalabbak, pályakezdők, magasabban képzettek számára, hogy ne legyen nekik kötelező mindenképpen az agglomerációban keresni a lakhatást. Itt van Magyarországon egy nagyon érdekes jelenség, amiről szerintem te is tudsz, meg néha azért szokták mostanában emlegetni, hogy nálunk a az ingatlan, a lakásingatlannak a magántulajdona sokkal inkább elterjedt, mint, mint számos más fejlett országban. Ezt másik oldalról úgy lehetne megközelíteni, hogy a bérlakás bérlakáspiasz az sokkal fejletlenebb nálunk. És nyilván ennek vannak mentális, történetív és nagyon sokféle okai, de nálunk mondjuk 90% feletti a, a lakóingatlan magántulajdona az aránya, máshol ez ilyen 50-60% körül szokott lenni jellemzően, ahol nem az a megoldás, nyilvánvalóan, hogy el kell venni a magántulajdonú lakásokat, hanem az, hogy meg kell teremteni a bérlakás piaci alternatívát azoknak, akik lakást keresnek maguknak, az legyen megsületető, legyen elérhető, legyen biztonságos. Itt egyrészt a laká lakáskiválatnak az intenzív bővítésére lenne a szükség, amire valószínűleg a magántőkének a bevonása nélkül kevesebb esély van, másrészt magának a magámérleti piacnak a, a pontosabb szab szabályozására, hiszen a mostani szabályozás mellett nem csak a nem csak a lakásbérlők, bérlők, hanem a bérbeadók szempontjából is egy nagyon kockázatos piacról van szó, mi eléggé alul szabályozott. Tehát mi ezekre a kérdésekre mind, -mind kínálunk javaslatokat. Be bezárólag addig, hogy a felsőoktatásban résztvevőknek a számára is mondjuk korégiumi férőhelyeket kellene bővíteni. Ezekről, amelyeket beszél a politika anekdotikusan, vagy itt-ottam ott, ott, de azt nem látjuk, ami nagyon sok nagyvárosban létezik, hogy van egy olyan nagyvárosi agykörözt, vagy legalább egy ilyen hosszú távú kormányzati helyi együttműködésben működő program, ami kifejezetten ezeket a fókuszált célokat próbálja célzott szakpolitikai eszközökkel előmozdítani. Én tudom, hogy lehetséges, hogy teljesen esetleges módon e, szólok bele, de ezzel is lehetőséget adok, hogy a másik oldal a sokkal nagyobb ívű gondolatait el tudja mondani. Ezzel kapcsolatban hirtelen az jutott az eszembe, hogy hetekkel ezelőtt, de nem olyan nagyon régen arról beszélgettem Narocsis Tiborral, hogy volt egy balatoni program, ahol települések jelentkezhettek e, e, szolgálati, orvosi szolgálat, lakások létesítésére, és e, a pénz egy része megmaradt, és ez olyan csalódással töltötte el a minisztériumot, hogy ezt a pályázatot, tudom, a jövőre már kise írják. Én tudom, hogy ez arra a generális problémára, amiről te beszélsz, nem válasz, de már de, akkor, is nem, akkor is döbbenten néztem rá. Ha. Egyrészt ez, ez válasz, és mi is javasolunk hasonlót a nagyvárosokban, tehát hangsúlyozom, nem az agglomerációban, hanem a nagyvárosokban. Nagyon fontos ez rende, is egy vonatkozott. Azt tudom, tudom, tudom, de mi ezt kifejezetten a nagyvárosokra célozva javasoljuk. Méghozzá azért, hogy közszerű feladatot ellátó és jelenleg nem a legpiac képesebben fizetett emberek, tanárok, orvosok, tűzoltók, rendőrök megfizethető lakhatásokat kapnak. most arról beszélünk, hogy ez a pályázat egy jó pályázat volt, de rossz területre írták ki. Valószínűleg itt más volt a, a fő szakpolitikai célja, arra próbálom felírni a figyelmet, hogy a szolgálati lakás, mint intézmény az egy méltatlanul elhanyagolt szakpolitikai eszköz Magyarországon. Tehát, ha azt mondjuk, hogy sikerül elfogadtatni a döntéshozókkal azt a célt, hogy a nagyvárosok élhetőbbé és sűrűbben sírűbb, sírűbb, lakottá váljanak, akkor a nagyvárosokban az ingatlan fejlesztések során kötelező szolgálati lakásoknak a létesítése, ami külföldre egyébként egy létező gyakorlat, az egy nagyon jó irány lenne. Tehát ez egy, ez egy jó eszköz. A másik része a problémának a konkrét program végrehajtásával kapcsolatban, szerintem, mintha erre a miniszter úr is utalt volna, hogy nagyon gyakran a ilyen típusú szakpolitikai beavatkozások azon buknak el, hogy a polgármesterek vagy nem tudnak ezekről a lehetőségekről, vagy nem értik, vagy nem foglalkoznak vele előképpen, és egészen nem. Szállják le azt az energiát, érthető okokból, a kisebb ellenállás felé hatnak, hogy, hogy felfedezzék azt, hogy nekik miért jó az, hogyha ezekkel a lehetőségekkel élnek. Én nem tudok ellenérvet arra, egy önkormányzati szempontból, hogy, hogy miért ne kellene élni egy ilyen típusú lehetőséggel. Mit mutat egyébként az a tény, mely szerint a nagyvárosokban, inkluzíve Budapesten, ugyanakkor tovább folytatódott, sőt, Meredeken emelkedett a lakások négyzetméterenként ára, És már már a megfizethetetlen vagy megfizethető, de egyébként a lendő lakástulajdonosoknak, vagy neki, a családjuknak a szó átvit értelmében sérvet okozó problémát okoz. Ez több tehát beszélhetnénk itt a rövid távú lakáskiadásnak az árfelhajtó hatásáról, amit szerintem sokszor egyébként kicsit túlbecsülünk, de tényleg létező dolog. Szerintem a legfontosabb ok az egy nagyon egyszerű körgazdasági összefüggés, nevezetesen a kínálat szűkössége és a keresletnek a nagyobb aránya az, az áraknak a felveréséhez. Vannak pontos számok, ezeket most nem fogom tudni idézni, de Budapesten például a, az új lakásoknak a létesítése az elképesztően lassú ütemben zajlik ahhoz képest, hogy hogyan növekszik a kereslet. Tehát itt egy ilyen egyszerű összefüggés van, amit kidállólag a lakáskínálatnak a bővítésével lehet ellensúlyozni, legyen szó akár bérlakásokról, akár magántulajdonról. a ez, lakásokról. ez spe, Vagy budapesti, vagy magyarországi specialitás egyébként, hogy a lakás így spe, spe, spe, spekuláció tárgya, vagy ez ez máshol is van. Ez Európa szerte egy probléma, Magyarországon extrém módon. De mi az oka? És Ugyanaz, amiről beszéltél elő, a, előtte, a lakást tulajdonnak a szentsége? Szerintem az mindenképpen benne van. Benne van az, hogy, hogy nagyon gyorsan hullott rá Magyarországra ez a ritávulakátbérlés. És van egy nagyon érdekes jelenség, amit szerintem kevésbé szoktak tudni, és elég az intuíció ellen hat, hogy Budapest egy elképesztően ritkásan lakott város. Tehát mondjuk Oppenhága az valahol van négyszer ötször sűrűbben lakott város, mint Budapest, aminek jelentős részben ad is a hogy mi azt az utat választottuk szerintem helytelenül, hogy a város az nem befelé és felfelé terjeszkedik, tehát magasabb épületekbe, sűrű lakott épületekbe, hanem kifelé az agglomeráció felé, és egyre inkább szélesedik, ami ezeket az említett problémákat megsokszorodna. Tehát ez egy külön beszélgetést érdemelne, nem itt a beszélgetés végén, de, de Budapest az egy extrémódos, ritkán lakott város, és ezzel szerintem lehetne változtatni. Hát Annyira, hogy ebben a koncepcióban, koncepcióban. Az is benne van, hogy egy toronyház koncepciót kéne létrehozni, és a toronyház koncepciónak az is része, hogy egyébként lakásonként, tehát lakásszámonként hány olyan lakást kellene a beruházónak biztosítani, ami szociális bérlakás lenne, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom a... Nem jól mondta szolgálati lakás, hát a szociális az kevésbé szolgálati bérlakásra már, már, már előre ellen. Csak hogy ennyi számot hadd mondjak, csak hogy érzékeltesen a problémát, és rámutassak egy félreértésre, ugye sokszor szoktuk azt gondolni, vagy szokták azt mondani első érzetre, hogy tehát mint a patkányokat be akarjuk dúfolni, ilyen sűrű lakótömböbben az embereket, ami az élet minőség ellen hat. Az igazság az, hogy, hogy, hogy a világ legérhetőbb városai azok háromszor, négyszer, ötször sűrűbb lakottak mint Budapest, Budapesten 3000 fő per négyzetkilométer a, a lakósűrűség, Kopenhágában majdnem 6000 fő per kilométer, tehát kétszer akkor a Barcelonában 15 ezer fő per kilométer, négyzetkilométer, ami ötször akkora, a tárgyban pedig 20 ezer per négyzet kilométer. Tehát sokkal sűrűbben lakott városok azok, amelyekre általában a a nonplusz ultrajáként szoktunk tekinteni. Ez annak köszönhető, hogy felfelé építkeznek és nem kifelé. Hogy keretes szerkezetőt legyünk, és bizonyítsam azt, hogy mennyire alkalmatlan vagyok a hivatása ellátására, tudom a keddeni, már a négyesben fogunk találkozni. Te is így tudod? Ez a rakterem a vattájából, ezt viszont nem tudom, de azt hiszem, hogy igen. Jó, oké. Okay. vagy szerdán, de aztán inkább kérde, igen. Késcsókom az összes hölgynek. Ötösben egyébként. Ötös, bocsánat, elnézést. Elnézést Lénászló. Bocsánat. Illetve nem is tőle kell elnézést mert tulajdonképpen maradjunk abban, hogy engem, magamat felejtettem ki belőle. Jó, hát most megpróbáltam a legjobban kimenekülni ebből a szituációból. Szilegá. Jól veszik először, Köszönöm, András. Kaptam szolgálati közleményt, hánykor kéne abba hagynunk? Nyolc órakor kezdjük a rendezvény, de hogyha én egy-két percet csúszunk, az még talán belefér, de nyolc óra... Tolván, rendben van, tehát hogy nyolc óra, öt perckor azt mondom, hogy de még azt szeretném megkérdezni, akkor föl fogja emelni a hangját, vagy lerakja. A hangomat? Nem a hangját fogja lerakni a telefon. <gül> jó, igen. Beleértve, hogy azt mondani ma egy gyereknek, hogy lerakja a telefont, nem értél, miről van szó? Nem fogja érteni. Így van, így van. Láttam egy ilyen nagyon tanulságos videót, ahol egy idősembert és egy gyereket, vagy egy fiatalt kérték meg, hogy imitálja a telefonhívást mozdulatokkal. És hát valóban ez volt az idősember, hogy jó a készülék. Igen. Igen belehet vagy most én azt mondom, hogy tárcsászok, akkor azt mondja, hogy mit tárcsászol, te miről beszél a bárcsú? Mi az a bárcsú? Igen, Igen. Valamilyen gyógyintézetben. Nem tudom megtagadni magamat, és nem is fogom. A beszélgetésünk zömében a szakterületéhez tartozó kérdéseket fogok föltenni, de azt nem tudom megállni, hogy megkérdezem Öntől, hogy a tegnapi demokratikus koalíció beléletével és annak vezetői beléletével kapcsolatos hírek milyen hatást gyakoroltak Önre. belélt vagy semmijet, belét, vagy nem akarja megosztani velem? Nem, meg, nagyon meglepődtem, amikor olvastam. Aztán arra gondoltam, hogy ez egy erős csütörtök. Mert ez ilyen dél körül volt, és aztán pedig elkezdtem gondolkozni, hogy ez milyen mennyiben okoz szerkezeti változást a, a, a magyar belpolitikában, vagy okoz-e, és mennyiben okozhat szerkezeti változást a magyar belpolitikában. És az elmúlt, elmúlt. 12 órában, elmúlt 19-20 órában, mire jött rá? Beleértve, hogy kicsit aludt is. Mennyit szokott aludt? Hát, Hát 6 ha, órát, 5-6 hat órát, hatóta függ. Azért hát arra jöttem rá, hogy ha a baloldal most ezzel a lehetőséggel nem tud élni, akkor, akkor tényleg uh, ott, ott problémák vannak. Tehát most a, a, a mindenkori ellenzéki összefogás, vagy nem tudom, a baloldali pártok együttműködésének egyik akadályának hivatkozási pontja megszűnt ilyen értelemben. Voltak olyan balónali pártok, amik azt mondták, hogy jó, jó, ők egyébként egyetértelének az ellenzéki együttműködéssel, de gyurcsányal nem lehet együttműködni. Ez a kifogás, ez most megszűnt. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy ez mit hoz maga után, illetve azt is, hogy az MSZP és a DK a kapcsolata hogyan alakul a jövőben. Mert ez a kettő, kettő közötti különbség az én úgy érzem, hogy jó részt személyi volt, és nem politikai. Hogy átfestik a cégért? Hát újraegyesülnek-e például. Vagy, vagy létrejön-e egy olyan, nem tudom én, baloldali front, ami ezeket a baloldali pártokat ö, megpróbálja egy, egy közös halmazba hozni, vagy bármilyen. Magyarán mutatja -e még életjeleket a hagyományos, vagy a, a, a, a mondjuk úgy, hagyományos baloldal Magyarországon. Hát, az, hogy az mennyire hagyományos, az egy másik kérdés, de hogy az általunk ismert és magukat baloldalinak nevező pártok mutatnak-e életjelet, vagy pedig ez már kihúnyt. Mikor beszélt Ő, beszél utoljára akár három mondatot, Gyurcsány Ferenc? Körülbelül egy éve. Az egyik hallgatóm, egyik doktorandám öm, Ilyen szóval. öm, folytatok Hát a doktorandusz nagyon nem igen Igen. A munkájához azt, azt találtuk ki, hogy esetleg egy interjút készítsen ő vele is, és ez ügyben kerestem meg, hogy hajlandó lenne a interjút adni. Parlamentben beszéltünk csak pár mondatot. Összességében ennyi volt, és akkor. Ez létrejött ez a, ez a találkozó, és utána szerintem nem is olyan találkoztunk, bár ott ült tőlem nem messze, parlamentben a balvállam mögött kettő helyjel. Most nem is tudom, le is mondott a képviselőségből is, hogy... Igen, tehát már múlt időben a helyes megfogalmazás. Ott ült, és, de nem nagyon beszéltünk egymással. Köszöntünk átlában. Foglalkoztatja az, hogy mi történt? Hát igen, foglalkoztam, de, de nem tulajdonítok nagyon, mi jelentőséget. Tehát okok, hogy miért pont De most el, is? Elmondom Önnek, ugye amikor Igen. én ezt az egész Kejfejancsit elkezdtem, és ennek ugye azért voltak már előzményei a Magyar Rádióban, hiszen az ennyiben én már nagyon sok közéleti szereplővel beszéltem, bár annak a, az egész légköre, atmoszférája, megközelítés módja merőben más volt, mint a Kejfejancsiban. De amikor én úgy tekintettem a politikára, mint egy szapanoperára, amely egyszerre megy a televízióban, és egyszerre az én életem és ezt kellőképpen össze is kavartam, mert az egyiket csak néztem, a másikban pedig megpróbáltam ismerkedni, hát erről miket te hosszan tudnánk beszélgetni, akkor én azért megéltem azt, és erről majd nagy valószínűséggel a hétfői új műsoromban, amelynek lejárt lemez a címe, ez én vagyok a lejárt lemez, a lejárt lemez leszámolt címmel fut, akkor én erre az egészre mégis úgy tekintettem, mint egy osztályközösségre, mármint úgy egy osztályközösségre, mint a negyedik C, amelynek tagja voltam, mind a Radnótiban emlékezetem szerint ott is C-s voltam, de lehető emlékszem, meg az Apácaiban, ahol szintén C-s voltam, és ha bár mindenki megpróbált meggyőzni engem arról, hogy ezt én rosszul gondolom, miután én mégis az embereket így, tehát én azt láttam, hogy ha bár különböző célok érdekében léteznek, én mégis, ha másért nem, akkor abból adódóan, ahogy én őket egy műsorba meg az életembe bepasszíroztam, vagy egyszerűen bejöttek az életembe abból adódóan, hogy elkezdtem velük beszélgetni, és én jóformán minden második embertől megkérdeztem, hogy akkor nem-e lehetne -e találkozni, és amit először nem értettek, voltak, aki igent mondott, volt, aki nemet mondott, kialkultak különböző kapcsolatok, ezzel itt most nem akarom húzni az időt, de én mégis az egészet egy közösségnek feltételeztem, amely a haza üdvért van, ez ilyen nagy szavak, de mégis mégiscsak nem volt azért, ez nem egy lózunk, tehát én ezt így fogtam föl, az érzelmeim mindig jelentősen nagyobbak voltak annál, mint amit a szaktársaimnál, ha egyáltalán voltak szaktársaim, tapasztaltam, mindenki lebeszélt róla, de tekintetben nem tudtam meggyőzni magam, és számtalan sikert kerem is ugyanennyi, hanem nagyobb szám kudarcom is ennek volt köszönhető, de én azt gondoltam, hogy egy árvíznél, ahogy, akik dolgoznak a gáton, azok alkalmasint közösséget képeznek, függetlenül hogy az árvíz elmúltával különböző irányba húznak el, és semmi nem fogja utána őket összekötni. Így lett ismerettségem Navras Tibor épp úgy, mint Gyurcsány Ferenc természetesen teljesen különböző módon. És bennem nyilvánvalóan ott van a kíváncsiság, hogy mi történt. Én a Dobrev Klárának és Gyurcsány Ferencnek is küldtem egy sms nem azzal, hogy akarnak-e interjút adni, hiszen kiderült, hogy nem akarnak interjút adni, de a személyes kötődésem hozzájuk engem erre vet rá, és erre utaltam akkor, amikor azt kérdeztem, hogy önben vajon van-e e, ilyenfajta érdeklődés, vagy vagy öntől mennyire ide igen, az a fogalmazás, amivel én éltem, hogy bármennyire is egy rivális, vagy sok szempontból legyőzendő párt, vagy egy nem kívánatos személy, ha másért nem, az október 23-ai események kapcsán Gyurcsány Ferenc az ember csak úgy tekint rá, mint egy kollégájára, akivel együtt küzdött a hazaudvért, ha más módon is, és akkor itt most levisszem a hangsúlyt, még mielőtt ugyanezt egy háromszor egyre értelmetlenebbül. Ebben teljesen magamra parodsz ez... ebben a megközelítésemben? Nem, nem, nem, ez úgy, nem. Sőt, egyes szerintem ez a többségi. Tehát nekem ez egy nagyon tanulságos volt, valamikor 2006-2007 körül frakcióvezető voltam, és volt egy aktuális aláírásgyűjtési akciók, és én Veszprémben ott a, a egyik téren gyűjtöttem az aláírást, és oda jött hozzám egy, egy nő, egy idősebb nő, hol lehet aláírni, aláírtuk, hogy ő aláírta, és aztán rám nézett, és azt mondta, hogy a parlamentből ismerem magát, magát kedvelem, de a főnökét, azt a gyurcsányt nem. És ekkor gondolkoztam el ezen, hogy az emberek a külső szemlélő számára a parlament, mint olyan, az megjelennek. Ugye számunkra az teljesen nyilvánvaló, hogy nekem ugyan nem főnök a gyurcság, másik párt, tehát éppen az ellenzék, lennőbb ellenzéki párt frakcióvezetője vagyok, és a többi, és a többi. De ez egy számára, ez teljesen máshogy jelenik meg. Ülünk egy teremben, vitatkozunk egymással, akár egy tantestület is lehetnénk, vagy egy egy, egy vállalat közgyűlése, vagy vagy Tehát ilyen értelemben igen, biztos, hogy volt, volt egy közösség. Meg kell, hogy mondjam, hogy engem azért sem, tehát miközben persze, hajró, majd megjelenik egy oknyomozó újságírás, ami leírja, hogy mi vezetett, vagy, vagy újságíró cikke, hogy mi vezetett ide, és a ezt el fogom olvasni, de nincs bennem olyan, hogy hogy ezt most mindenképpen szeretném megtudni, hogy tegnap előtt éjszaka mizajlott a gyurcsányházban, vagy milyen külön rendkívüli DK elnökségi ülés volt, vagy egyetlen gyurcsányházban, ben ben magányosan. Benem ez megvan, és látja ha bár lassan indulnak be a fogaskerekeim, valamelyes még működik az emlékezetem, Kavinton, hogy hát ön milyen támadásnak volt kitéve akkor, amikor talán május 1-én, még a dátumra is emlékszem, de lehet, hogy rosszul, ön egy vacsora meghívásban vendége volt az apró villában a párnak. Így van. Hát ezt nem tudom, hogy ez május első volt, -e, vagy nem. A a, nem, nékszem. rosszul mondtam, május első jelent meg az interjú Dobrev Klárával. Erre emlékszem. És egy korábban semmi. utalt, hát. igen, jól beszél, ettek igen, igen, igen, igen, de mondjuk ez egy viszonylag lényegtelen dolog, de az emlékezetemet megdicsértem, de jól működött, de az interjú jelent meg elsőjén, és ezt Dobrev Klára mesélte el. Igen, és meg kell, hogy mondjam, hogy az nekem abban a szempontból csalódást jelentett a a, ez egy igazságtalan, hogy ezt mondani egy Gyurcsányházas pár, de Dobrev Klára esetében, hogy, hogy ez a, a ugye ez valamikor 2009-2010 körül jelent meg ez a dobrevklára interjú, amiben ő kifejezetten arra utalt, hogy, hogy ugyan már hát itt eljátszuk ezt a nagy ellentétet, miközben a Navracs is hozzánk jár vacsorázni. Nagyjából ez volt a, a lényege a, a beszélgetésnek, miközben maga az egész eh, vacsora, meg, meg ennek a hangulata teljesen máshogy volt. Tehát, hogy hogyan lehet belpolitikai okokra felhasználni egyébként egy egy nem, nem politikainak szánt találkozót amit rá nem is én kezdeményeztem arra, mert annak idején Gyurcsony Ferenc. De De ilyen értelemben is úgy vagyok vele, hogy tehát én azt éreztem, hogy én nekem... Az, az, az, hogy ő, ő náluk mi történt akár pártvonalon, akár, akár a magánéletben, az átlagosnál nagyobb mértékben engem nem érint meg. Mert persze érdekes dolog, hogy a DK-val mi fog most történni, de de hogy mindenképpen tudni akarnám, hogy melyik volt az, az nem, fényezők, nem, nem, De én nagy, nagyon rossz hasonlat, ha azt mondom, hogy engem, tehát amikor én egy osztályról beszélek, ahol szintén vannak az embernek baráta, és vannak, aki kevésbé érdeklik, ez egy, ez egy minden szempontból elvetendő példa, beleértve, hogy rakom mindjárt, hogy az ifjúság, hiszen az ember egy jár iskolába. És ezt azért Igen, is, ezt nem az, Ezt azért is kérdezem öntől egyébként, mert uh, uh, én tudom, hogy bennem idealisztikus dolgok vannak, és igazságtalan vagyok, mert egy csomó dolgokban megengedő vagyok, ami engem illet és másokkal szemben, mert kritikusan lépek föl, de talán a végeredmény uh, valahogy kihozom nullára. Uh, készülök erre a hétfői műsorra, valójában uh, a fejemben az van, hogy kivel milyen kapcsolatom volt, és arról milyen szinten lehet úgy beszélni, hogy az ne legyen... Uh, indiszkréció, utólag érezze magát ugyanavracs is, mint ahogy beszélt erről Dobrev Klára. Érthető voltam eddig, ugye? Igen. Hogy amikor nekem a szikletben botrányom volt, és abban én szinte kokszra égtem, akkor én azzal párhuzamosan ott valamilyen kapcsolat alakult ki, minden elemére nem emlékszem Pokorni Zoltánnal, akit én még a lakásomon is vendégül láttam, és hát ilyen fialai módon erről be is számoltam a Kejfejancsiban, és olyan dörgedelem érkezett ebben kapcsolatban egy megfelelő politikai pillanatban Lovas Istvántól, hogy a falatta a másikat, hogy itt barátkozunk az államilag dotált minden szempontból a Fideszel ellenséges fialával, hogy még a Pokorni, aki akkor talán alelnöke volt a Fidesznek, képes volt a lakásra is elmenni. Én teljes döbbenettel néztem, kétségtelen tény, én tettem lehetővé, én meséltem el. Igen, hát ilyesmi volt akkor is, hogy na, ez mi ez? Nem az csak azt kérdezem, kérdezem az hogy, a... hogy, hogy, hogy az osztálytársaknak a barátkozását, akik adott esetben más klikhez tartoznak, foci egészen döbbenetes az, ahogy egyébként adott esetben egy nemzet válogatott sportolói, miközben különböző klubcsapatokban játszanak, akár mérkőzés alatt, akár szünetben, akár a végén általában a mezüket felhúzva, vagy ne lehessen leolvasni szájukról azt, hogy miről beszélnek, úgy beszélgetnek, ami semmilyen vonatkozásban nem összeegyeztethető. Azzal, ahogy adott esetben mérkőzés alatt felvágják egymást. Igen. Hát ez. ez, ez igen, ez. Igen, ezt nem tudok mi csinálni. Tehát ugyanaz, igen, ugyanazok a válogatott játékosok maradjunk a focinál, igen, akik, akik együtt küzdenek az előző meccsen, a következő szerdán pedig klubjátékosként klub egymás ellen. Mondom, magán a mérkőzés alatt emorcióval. is beszélgetnek, csak. Igen. De szerintem az tehát én nem tudom, én aztán, de hát ez a mi beszélgetésünk egyik 18 éve következetesen végighúzódó vonala, hogy attól, hogy politikailag nem értek egyet valakivel. Ugye mindig a klasszikus, a számomra klasszikus helyzet az volt, amikor voltak reggeli tévéműsorok, vagy jártak politikusok reggeli tévéműsorokba, amikor az ember bement egy reggeli tévéműsorba, és ott volt mondjuk 10 perce még az adás kezdetéig, és ott összekerült egy más pártból, való politikussal, és volt mondjuk öt perc, amit egy kis szobában kellett együtt tölteni, mindenfajta külső behatás nélkül. És akkor az ember választási lehetősége az, hogy öt percet teljes némaságban tölt el, és nem beszél, vagy éppen öt percet veszekedéssel tölt el arról, amiben nem értenek egyet, vagy olyan témákról beszélgetnek, és próbálják kellemesen eltölteni ezt az öt percet, amiben nagyjából egyet értenek, ez az időjárástól kezdve a családig nagyon sok minden É, és é, voltam én olyan helyzetben, amikor politikussal, aki szemel láthatóan annyira frusztrált, hogy velem kell öt percet együtt eltölteni, hogy ő teljesen rosszul volt, tehát izzadt a stressztől, hogy ott velem van, és egy szót nem tudott kinyomni. És közben volt olyan politikus is, akivel egyébként a politikában nagyon éles vitában voltunk, vagy vagyunk talán, és azt az öt percet nem kellemesen el tudtuk beszélgetni emberként, nem, nem politikában Ez számomra? Az igen, számomra? Hát számomra ez a, ez a természetes része az életnek. Tehát vannak az életben, nem a politika a legfontosabb az élet. Messze. Nem. A politikusok De csak azt számára akartam mondani hogy hogy adabszurdú az én fejemben az is benne van, hogy a D-bányász, vagy az akkori D-bányász őrrel rátelefonál, hogy hol vagy főnök, és maga azt mondja, hogy XY-nal reggelizem, és azt mondja, hogy megőrültél át neked, itt egy programod van. Maga meg azt mondja, hogy hát elnézést, elkezdtünk beszélgetni az X stúdióban, és nem akartuk abba, hogy én tudom, hogy én nagyobb. Ez elképzelhetetlen, én mindig kötelességtudó ennél kötelességtudó voltam, de egyébként igen, akár elő is fordulhatom. Igen. Igen. Ön mennyiben, hogy éli meg, és aztán ez az utolsó kérdés nagy valószínűséggel, hogy éppen a nagyon gyakori médiaszereplések okán, és ebben a social media, a TikTok, minden, az ég egyat a világán, a hagyományos médiában olyan mennyiségű szereplés van, és olyan mennyiségű történés, hogy aki nem vonja ebből vissza magát, már pedig ugye vissza kevesen vonják magukat, hiszen ez a számontartottság jele, olyan mértékben kopik az ő, tehát, olyan mértékben tudják koptatni a róluk kialakított képet, ami már-már az ő kikeszthetőségüknek válik. Tehát a kikeszthetőség Igen. jön létre. És hogy konkrét legyek, két, két dologra gondolok. Egyrészt Szabó Bálint, amikor hosszan üldöztek Gulyás Gergelyt, amint futott a ez most itt valamelyik ünnepen volt, talán május 1-én, és próbált vele szóba egyedni, számomra az egy olyan rövid film volt, nem tudom, láttal? Nézteteket láttam, nem néztem végig. Érdemes végignézni, az egy abszurd. Tehát Igen. azt ebben a formában hiába adná be Amerikában, mert nem értenék, tehát Oscar díjra nem tudnám javasolni, de hogy egy kisfilmfestiválon az a fesztivál díjat lehetne nyerni, nem feltétlenül dokumentumfilm kategóriában, de akár dokumentumfilm kategóriában, abban szinte biztos vagyok. Egyfelől itt van ez, másfelől meg itt van a tegnapi kormányinfo, ahol Magyar Péternek az összödi beszédével kapcsolatban ő azt mondja, hogy lepkefing, és én egész egyszerűen uh, Gulyás nem tudom összeegyeztetni ezt a kifejezést. Tehát számomra ez a lepkefing olyan, mint hogyha egy házról leesne egy darab, Egy elég jelentős. Mintatlan. Én nem érzem, én mert kétségtelen, nem, hogy nem trágár ugyanakkor. Nem, mert, nem, nem trágár, a, csak még egyszer mondom, hogy a róla kialakított képen értemben rompálja. Értem, értem, értem. É, én, én, én egyébként pont ebben a, a iszonyatos mennyiségű szereplésben, ami sajtó, közösségi média és minden, pont annak a lehetőségét látom, hogy az ember megpróbáljon kikacsintani amögül a kép mögül, amit egyébként a média állít be róla, és ami, ami optimális esetben mondjuk 70%-ban fedi a valós személyiségét, de 100%-ban sohasem. Tehát minden politikusról ki van alakítva egy szerep, és szerintem Gulyás Gergő és a lepkefing ki -e kikacsintott emögül a, az állarc mögül, amit én azért értékeltem, mert nem és azt szerintem fedi a valóságot, tehát tehát ennél saját pártom politikusai közül is sokkal drágább és ízléstelenebb fordulatokat tudnék idézni, nem is beszélve más tehát ilyen vitákban. Ez szerintem egy oké, okay, lehet, hogy nem izzléses maga a műfajból adódóan, de, de, de egy nem trágár és szellemes fordulat volt, ami fedi azt, a, azt az óriási hűhát, amivel felvezettek egy valóban nem túl, nem túl súlyos. A hangfelvételt, és azt mondja, a Tiszapárt egy újabb hangfelvétel alá elő, ez szerintem már-már tragikomikussá teszi a Magyar Péter megnyilvánulásait. Tehát Magyar Péter megnyilvánulásait állandóan körülrengít az illegálisan felvett beszédészetek, nem? Ezt meg, de teljesen igaza van, de a nép valamiért ezt nem tekinti mégsem kezezésnek. Nem tudom, hogy te tekinti-e. A média nem tekinti kezezésnek. Ah, a nekem más van ezzel kapcsolatban... A, a, a média nem. A média, a média nem. nem. Eben, a nép, a nép a, a nagyobb a média egy része kezezésnek. Igen. És igen, igen az igazam, valamely... van. A másik része pedig halálós azt Hogy valamelyest igen, igazat igen, mondjak, hogy azért beszéljünk olyanról is, ami ön szakterületéhez áll. Mi az igazság abból, hogy a helyi közösségek ön, önazosságának védelmével kapcsolatos öh, lehetőséggel úgy tűnik, hogy a települések nem akarnak élni. Különös tekintetel arra, hogy még rövid idő el, Tudtom, mal, ez még ez még nem is került a parlament elé, vagy már túl van rajta elnézés, hogy ilyen tájékozatlan vagyok. Nem, nem is, még nem került Igen. a parlament elé. De hogy potenciál, de hogy, hogy felhívtak, felhívtak különböző településvezetőket, és ők mind azt mondták, hogy nem, ami persze ne. kérdés, hogy kiket hívtak föl, csak kérdezem, hogy ez... Persze majd egyrészt én mindig azzal szoktam kezdeni ezeket a konzultációkat, hogy tehát ez nekem annyira tetszik, amikor az újságírók felfedeznek egy alapvető igazságot, amit a kezdetektől fogva mondunk, és utána ezt úgy írják le, mint döbbenetes újdonság. Mindig is azzal kezdtük, hogy ez a törvény ez egy lehetőség. Magyarországon van 3100 önkormányzat, ebből 2000-nek csökken a népessége. Számukra ez nyilvánvalóan egy teljesen érdektelen kérdés. A maradék 1100 önkormányzatból kb. 800 örül annak, hogy nő a népessége, és nem kíván semmilyen intézkedést ezzel kapcsolatban. Van kb. 300, tehát az önkormányzatok egy tizede körülbelül, akik úgy érzik, hogy ez egy veszély, viszont eddig nem kaptak, ezzel kapcsolatban semmilyen jogállami lehetőséget, hogy, hogy kontrollálják ezt a folyamatot. Ezek közül fognak majd élni vele. Ez nem azért van. Tehát most, ha most ezt valaki úgy próbálja meg beállítani, hogy ez a kudarca a törvénynek, hogy egy önkormányzat nem akar élni vele, akkor, akkor végig fél éve más nem mondunk, mint hogy ez nem erről szól. Tehát ez, ez egy lehetőség. És mindig, amikor azt mondták, hogy Ilyen veszélyes ez a törvény, olyan veszélyes a törvény, akkor mindig azt mondtuk, hogy a helyi közösségek eldöntik, hogy akarnak-e vele jönni, okay, vagy akkor nem. B. nem. Az Igen. elmúlt időben gyakran e, sz, e, nyilvánult meg e, arról a közkeletű vélekedésről, mi szerint a magas ingatlanárak a versenyképességet jelentenek. Mind az, e, ami egyébként ma jogszabályi formában megjelenik, e, mennyiben járul vagy mennyiben nem járul hozzá az ingatlanárak változásához? Nem tudjuk. Senki nem tudja. Szerintem az ingatlanpiaci befektetők sem, akik most is biztonsággal mondják és megesküsznek arra, hogy ez csökkenéshez vezet, senki nem tudja. Egyrészt már nem tudjuk, hogy mely önkormányzatok akarják bevezetni. Ugye öt lehetőség van, abból az egyik csak az adásvétel, a külsősöknek való adásvétel megtiltása. Van még azon kívül négy másik lehetőség, és szerintem az önkormányzatok, azon önkormányzatok túlnyomó többsége is, akik majd élnek ezzel a lehetőséggel, azok ezzel a másik négyjel fognak élni, és nem ezzel a radikális ötödikkel. Másrészt ma, már most megfigyelhető, legalábbis én ahogyan olvasgatom az ingatlanpiaci jelentéseket, bizonyos területeken árcsökken is. Anélkül, ez a törvény akár csak be is lenne terjesztő, tehát nyilvánvalóan nem ezzel összefüggésben figyelhető meg. Két kérdésem maradt. Az egyik az, hogy a múlt hét végén Besprémben voltunk, Ó, uh, miért oh, nem szóltak? Nem akartam fontoskodni, annyit fontoskodom, uh, hogy uh, a híres szoborpár mikor lesz ismét látható, tehát ott az a kifutó, az mikor lesz megnyitva. Hát ezt azért nem tudom, menni, ezt a főegyház megjelvégzés, ez az egész e, a várfelújtásról van szó. És a e, Szent István és Boldog a. E, és nem tudom, hogy milyen ütemezéssel dolgoznak, ezt, de megkérdezem, és akkor meg tudom mondani. A harmadik pedig az, és e, ugye itt három dologról volt szó, e, abból kettőről már esett szó, ön állítólag úgy nyilvánult meg, hogy a bérlakások kérdése ezzel kapcsolatban Avras és Tibor szkeptikusan nyilatkozott. Igen. Hát olyan értem, szkeptikusan, amikor felvetődött, hogy miért nincsen tömeges bérlakás építés. Én egyrészt elmeséltem egy bérlakással kapcsolatos tapasztalatomat, ami a 80-as években épült úgynevezett fecskeházként, ha még emlékszik erre a kategóriára, otp fiatalházasok, kötelező takarékoskodás, és akkor három év után vagy öt év után ők tovább költözhetnek majd egy másik lakásba. Ez a fecskeház, ez ma már nyugdíjasok házaként funkcionál, mert ugyanazok a fecskék, akik annak idején 40 évvel ezelőtt fecskék voltak, ma már nyugdíjasok, és ott benszorultak az OTP összeomlásával, a szociális összeomlásával, és minden, hiterezés összeomlásával. A másik pedig az, hogy ma Magyarországon szerintem nem tisztázott annak a jogi kerete, hogy egyébként egy joggal nyilvánvalóan visszaélő bérlőt hogyan lehet kitenni egy lakásból, anélkül, hogy abból balhé lenne. És ez a bérlakásoknál is sajnos felmerül az, hogy van, aki már nem jogosult adott esetben egy bérlakásra, de nem akarja elhagyni a bérlakást, nem fizeti a bért, és a többi, és a többi. És nem lehet kitenni, mert ha egy önkormányzat úgy döntene, hogy már pedig kiteszi őket, akkor akkor valami, vagy olyan média felhajtás van körülötte, vagy olyan, olyan jogi ö, kivételek és kibúvók vannak, amiért gyakorlatilag lehetetlenné válik ez az akció. 8 óra, egy perc köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Fusszont. Köszönöm szépen a sétvégét, kívánok mindenkinek. Köszönöm Jó reggelt. reggelt Nem tudtam nem örre gondolni, és kikerestem a Fővörösi Főgyészség sajtóközleményét, hogy ne a sajtó leírat legyen. Ugye a Keife alapállítása az tapasztalat alapján Kisambrus főigazgató, hogy vannak ugyan kardáló férfiak, mint Kisambrus. De, mint tudjuk, az a házkutatás, ami ugye a Városház ügyben volt, azért az rajta is maradandó nyomot hagyott, ha a tevékenységében nem is feltétlen látszik, ehhez valamilyen pszichológusnak vagy kócsnak kell lenni, aki adott esetben valamilyen megnyilvánulásában ezt meglátja. Ugyanakkor, hát egy több éves történet végére még nem is került pont, mert ugye a bírósági tárgyalás még nincsen, de az, hogy... A Fővárosi Önkormányzat az ingatlan együttes valójában nem jelölte ki hasznosításra, értékesítésre az ingatlan iránt, érdeklődők a korrupciós ajánlatot visszautasították. Ez hány évvel később hangzik el ahhoz képest, hogy az index megírta, és emlékezetem szerint akkor még kifogásolta is, hogy nem tudom, adtak perc válaszadási lehetőséget ahhoz képest, amikor az e-mail megérkezett, jól emlékszem? Ügyben ez egy 21 őszi november. 21 novembere óta jutott el ide a hatóság, és ugye ennél még azért még erősebb állításokat fogalmaz meg az ügyészségi közlemény, és tulajdonképpen ezzel mind azt támasztja alá, amit mi az elmúlt, meg én is az elmúlt három és fél évben mondtam, hogy itt ez egy politikai akció volt, nem pedig egy jogi kérdés. Az, hogy vannak emberek, akik a városban azt állítják, hogy ő nekik van egy nem létező kapcsolatrendszerünk, azon nem tudok mit csinálni. Hogyha ilyen a tudomásunkra jutok, akkor nyilván megtesszük az ezzel kapcsolatos szükséges fejjelentést. És jegyezzem, ebbe az ügybe is tettünk feljelentéseket, tehát még azt se tudjuk, hogy nem az alapján indult meg a nyomozás azok ellen, akik a, állították azt, hogy nekik mindenféle olyan kapcsolatrendszerük van, ami egyrészt nem is létezett, kettő pedig, hát, mint kiderült, a városháza épülete nem volt eladó, és nem volt ilyen szándékunk. Tehát maga a kreálmánynak az minden alapja az, az egy mondavilág része volt. Akkor az a baj, hogy ez a mondavilág ez továbbra is él. Tehát ahogy Igen. látom, hogy a Fidesz reagált erre a dologra, nem az volt, hogy a, amit mi én is javasoltam, hogy hosszú tömött sorokban, munkaidőben várjuk a bocsánat kérdésüket a városházán. Aki személyesen nem akarja ezt megtenni, meg kényemetlennek érzi, nagyon szívesen elhelyezünk egy könyvet a portán, amiből bele lehet ezt írni ezeket a szavakat. Erre nem ez volt a reakció, hanem az volt a reakció, hogy hát jó, de mégis megvádoltak itt embereket, hát akkor mégiscsak van az ügy. Ugye leírja az ügyészség, hogy bocs, ez a főváros önkormányzata nem csinálhatott, nem is akar de ennek érre a monda, az továbbra is táplálkozik, és éli a saját önálló életét. Ezen már nem lepőzök meg valójában most őszintén. Á, itt kell, hogy megálljunk, mert hogy ezt mondja, a kérdés erre vonatkozott, volna, de ez egy megfelelő mondat, ahhoz, hogy felakaszem rá a kabátomat, hogy én sokkal idősebb vagyok, mint ön, olyan állásban, mint amilyenben ön van, sose voltam, sose leszek. Önt melyre foglalkoztatja az hogy ezt a történetet ki milyen formában találta ki. Mit próbált elérni, és mennyire nem számított az, hogy ezzel milyen kárt okoz? Azért ezt nem tölti ki a Én ezt nem... napi időmet, de azt nem mondom, hogy ne foglalkoztatna az, hogy egyszer szeretném megtudni, hogy ki volt ebben a producer, és ki volt ebben a rendező. Valójában többi nem érdekel. Azt kérdezem Öntől, hogy ha visszaemlékszik a politikai pályafutására, mikor érte először olyan igazságtalan vádomvel kapcsolatban a szó képletes értelmében elment az édesanyja vagy az édesapja elhoz, és azt mondták, hogy amprust bántják igazságtalanul? Nem, erre nem emlékszem, én erre. Tehát, hogy ez, ez megütött, és nem is amiatt ütött meg ez a, a 2021, mert hogy volt egy politikai támadás, hanem amiatt, mert hogy... Itt érezte az ember, hogy nagyon nehéz védekezni e, olyan mondákkal szemben, amelyeknek hiába nincsenek igazságmorzsái se, hogyha ezt nagyon nagy erővel állítják, akkor az embernek vagy az van, hogy egy teljesen más perspektívet kell felvenni, és ennek dolgozni dolgoznia tovább, vagy pedig az van, hogy megroppan alatta. Mikor jött arra rá, hogy ez az önfoglalkozásának vele járója? Nyilván ja, nem vagyok naív, tehát én ezt tudtam azért 2019-ben, amikor azt mondtam, hogy elvállom a főpolgármester helyettesi posztot, hogy semmivel sem volt puhább a politika, mint most. Tehát, hogy egyébként rácsodálkozok. Ezt önkeménységnek nevezi? Durvaságnak. Nem, én ezt aljasságnak találom. Ez ne arra, ugyanak kettő, nem ugyanaz. Szerintem... Ez a aljasság bármelyik oldalon. A nem kéne feltétlenül durvának se lennie, sőt. Ez így van, de a És a második a... jelzője. Innentől kezdve az, hogy már milyen jelzővel illetjük, már egy kicsit, majdnem mindegy is a dolog. Nézzel, az... valaki politikai célzattal olyasmit, természetesen bármikor beállhatnék változás, de jelen pillanatban éppen úgy áll az ügy, hogy ez egy kitalált történet, amelyet megpróbáltak felhasználni a városvezetés ellehetetlenítésére ezt én nem keménységnek nevezem. Úgyhogy ha valaki kuholt vádat... Durvának mondtam, az dur, dur, de, de, de a durva az a buddicek. Jó, nem veszünk össze jelzőkön, tehát semmiképpen sem gondolom. De mondom, én azt hogy... kérdezem, hogy mikor szembesült ezzel? Mikor mondta azt, mikor tudatosította magában, hogy ez egyébként annak a játék, ugye azt mondta, hogy 2019-ben nem volt olyan naiv, de számolt azzal, hogy ebben, és amikor bekövetkezett, akkor, akkor evidens volt, hogy akkor ezzel együtt kell tudni élni. Ö, az, hogy ide lehet ilyen, ilyen, ilyen az, hogy lehet, azt nem gondoltam nyilván én ez ez engem azért meg üdött, meghökkent. Tehát azért elvésztél az ember a az állammal szembeni biztonságérzet. Hát erről van szó. És a, e, nyilván az nem merült fel, hogy az ember akkor hazamegy, és azt mondja, hogy hát akkor ezt nem csinálja tovább, mert hogy egyébként ez szerintem a legrosszabb megoldás lett volna ebben a történetbe. E, de azért a. Most lehet, is, nem tudom jól leírni ezt a képet, de hát azért, hogy én ennek az országnak a, az állampolgára vagyok. A mindenkori kormány az engem kell, hogy védjen és szolgáljon, mind külföldön, mind belföldön. És amikor az én azt érzem, tapasztalatom, és minden tudásom erre mutat, hogy az én mindenkori kormányom velem szembe, állampolgárra szembe, szembe fordul, az a biztonságérzetbe vetett... Ön a kormányt láttam mögött? Amikor ez az egész kell... Nem tudom, nem őt látni a dologban. És a biztonságérzetem ennyiben sérült? Hát azért ez ebben szempontból abszolút sérült. Reparálható-e? Nem tudom. Ezt nem tudom megmondani. Tehát azért ez, ez olyan dolog, hogy... Innentől kezdve érezheti a magát biztonságban az ember külföldön, hogyha arra kell egyedül számítani, hogy a saját kormányának kell műt megvédenie. És most nem feltétlenül mondom fizikai Értettem. megvédés, hanem egyszerűen az, hogy a, az, hogy a, amíg mondjuk egy amerikai kormány esetében, és nyilván ezek külső percepciók. Azt érzem, hogy pártállástól, vallási óvatartozástól, mindentől függetlenül, az amerikai állampolgárság az erős kategória, és az amerikai állampolgárért az amerikai kormány kifogálni. állni, közben az, hogy a saját állampolgára élt politikai eszközökkel szembefordul a kormány, az egy rossz megélés. Most nagyon nemisztikus nem. voltam. Én ezt értem. Ügyvédje volt? Nem, mert nem volt jogi ügy. Tehát, hogy, hogy a házkutatáson kívül aztán egy vakhangot nem fordult hozzám a, a senki se azóta, még azt az egy darab papírt csatták vissza, amit elvittek egy újság, egy klubás nyilatkozathoz, interjúhoz, felkészítő anyagomat foglalta le egyedül a papírok közül a nyúzatosság. Tehát anny, olyan mértékben érződött, hogy ez egy podikai, Tehát igazából címlapnak dolgozott az egész eljárás, hogy a címlapon meg lehessen jeleníteni azt, hogy a karácsony Gergely Péter helyettes. És innentől tölkedik, igazából mindegy is volt nekik a név, hogy ki ez a helyettes, csak ezt, ezt lehessen írni. Kinek kéne, bocsánatot kérni? Nem tudom, de várom őket hosszú tömötsorokba. Sokan voltak, akik ebben nyilatkoztak annak idején, akik vizsgálóbizottságos dít játszottak, akik a közgyűlésben felszólaltak, akik parlamentben felszólaltak, mind jöhetnek. Van-e jelentősége annak, hogyha ez elmarad? Hát most nyilván nem fogok összeomlani, mint ahogy ez az Nem arra gondolok, el... arra gondolok, hogyha olyas ki valakivel beszél, aki ezeket megfogalmazta. Bár amikor most beszél vele, azt követően, hogy az ügyészség kiadta ezt a sajtóközleményét, tud-e vele ugyanúgy beszélgetni? A fialai értelemben képes -e arra, hogy ezt ne hozza szóba? Én szinte biztos vagyok benne, hogy ön nem hozza szóba, én meg nagy valószínűséggel szóba hoznám, de azt kérdezem, hogy hogy működik a kis Ambrus? Önre vagyok kíváncsi. Olyan emberre, akitől tudom, hogy bocsánatot kellene kérni, nincsen munkakapcsolatom? nem volt. Oké, okay, nem... Ebből köverkezdem... A munkakapcsolat hol kezdődik? Hát hogy beszélek vele bármilyen ügyben. De t -t a fővárosi közgyűlésben is ülhet ilyen. A fővárosi közgyűlésben, akik ezt felhozták, azzal nem beszéltem. De még előfordulhat. Előfordulhat, de ilyen nem történt. A... Akik nyilván ezek a politikai megmondó emberek ezekkel nem volt, de eddig sem, vagy eh, gondol, embernek gondolok magukat, akik ilyen véleményeket írogatnak, fogalmaznak, meg TikTok videókat készítenek, nem tudom. Eh, egyébként fura, egyébként volt bennem egy darabig egy ilyen kollektív eh, harag, eh, de aztán ezt le tudtam magamban győzni. Doznácsét mit jelent ez, hogy kollektív harag? Hát, tehát azt gondoltam, hogy ha ez a Fidesz műve már pedig Igen? ki más lett volna, hát kinek lett volna ebben érdeke, akkor én volt bennem egy kollektív harag a kormányzati szereplők egészében, de aztán ezt, azt gondoltam, hogy egyrészt ezzel nem lehet akkor dolgozni, ezt, valahogy, ezt félre kell tennem, kettő, meg hát mégis sincs, sincs olyan, hogy kollektív bűnösség, ebben lehet, hogy vagyok, most mondhatom, azt, hogy a, mondhatom azt, hogy elvárhattam volna bocsánat kéréseket előtte is, hogy, hogy hát ezért ez tényleg durva volt. Olyanok részéről, akik a munkak, munkakapcsolatban voltam, érne nem történt meg, de aztán ezen túlléptem. És úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy fordított helyzetben nem viselkedtem volna, de most már mindegy. A családban emlékként mennyire éve? Abszolút megvan. Tehát hogy ez szerintem ez a családi emléktörténetnek egy szerves része lesz. Előjönni, vagy bolond? Bosz... Először előjön, persze. Tehát azért, az, azért ez nyomót hagy. Tehát, hogy, hogy nagyon erről sokat beszéltünk itt ebbe az adásba. Ha hát nem beszél rossz néven engem, alapvetően ez érdekel. Ez érdek. Érdek. Ezt én Értem, De hogy az ember érdekel. Sokkal az... fontosabb, mint a zöld panel program. Nem. nem. Hogy mondjam? Jól beszéltem. A zöld panelprogram, ez utáljon. előbb azt kérdezem, hogy ha van alapom arra a kérdésre, hogy hogy van, akkor előbb azt beszélem, és csak utána kérdezem azt meg, hogy a zöld panel, tehát olyan nem létezik, hogy legyen egy nagy vágás az arcán, és én ne kérdezzem meg, hogy mi történt önnel. Ezt én értem, persze, most nyilván és is egy kicsit túldoztam direkt a, a dologba, amikor ezt a kettőt egymásban... De már azt értse meg, történt. hogy ez engem érzelmileg, miközben nem az én történetem, megráz. Akkor is megrázna egyébként, hogy egy más politikai családban lenne. Egyszerűen annak ukán, hogy hetente itt ül velem szemben, és a kettőnk kapcsolata nem baráti, nem tudom milyen, nem fér az bele, hogy én ezt ne kérdezzem meg, miközben egyébként az emberek nem fel, lehet, hogy minden az őrdpanel program miatt akarnák egyébként önt látni és hallani. Ez majd kiderül a visszajelzésekből, de, de értem, tehát azért mondom, hogy én is akarom egy kicsit. Itt, uh, még, még egy kérdés, uh, hogyan viszonyult a tegnapi történtekhez, ami a Dobrev házaspárnál, ami a DK-nál történt? Lesz-e ennek, csak hogy ne kérdezzem vissza, lehet-e ennek bármilyen uh, hatása a fővárosi közgyűlés tevékenységére? Nem, hiszem, hogy egy párt váltás történik, azért én azt gondolom, hogy a párt attól párt, hogyha nem egyszemélyi vezetője van a megalakításatól kezdve a... Fe, a Bezárásaik, tehát egy ennek a rendszerbe kell ezt néznünk. Megszületett a színházi megállapodás. Annak idején a VIX színház az miért került ilyen kivételes helyzetbe? Ugye a VIX színház esetében a 2020-as megállapodás is arról szólt, hogy ami a 2024 25. március 31-ig tartott, hogy a VIX színház esetében bár a finanszírozó százszázalékban az állam, tehát ő adja a működési pénzt, de a, a színház vezetőjének, a kinevezéséhez a főpolgármesternek, vagy a, vagy a, a tulajdonosnak is hozzá kell járulnia. Ugye az ügy volt napirenden, és akkor utána volt a váltás Rudolf Péterre, akiben konszenzus volt a kormány és a főváros részéről is, hogy ez egy jó jelölt, azt gondolom, hogy azt is mondhatjuk, hogy most már jó igazgató is, szerintem szóval azóta bizonyította a dolgot. Mi az volt az alapelvünk abban a 25-29-es időszakban, hogy a megállapodás az lehetőség szerint ne új frontokat nyisson fel, hanem de az eszennyi történet ennyire ekkora jelentőséggel bírt. Hát akkor. Hát most, ugye milyen az emlékezet akkor nagyon nem, nagy jelentőséggel nem, bír. Nem. Akkora jelentőséggel bírt, hogy annak ilyen jogi relevanciája hát is. Nem jogi, ez politikai volt, tehát hogy az mondta. Nem, hogy az igazgatónak a kinevezéséhez a főpolgármester jóvállag, jó, tehát tudomásul létre szükséges. Ugye ez nem jogi kérdés volt, hanem politikai kérdés, hogy egy ilyen fajsúlyos súlyos ügyben. E, Ebben ne legyen semmiképpen sem félértés a felek között, hogy én mást akartam volna, és, és emiatt konfliktussá válik. De ez a Rudolf Pétert követő időszakra is ezek után állni fog. Így van. Hát ugye nem, nem tudjuk, hogy Rudolf Pétert Jó, követő időszakra Szeretném mondani, e? hogy Honpola igazod volt, nem csak a barátnőmmel kérdeztem reggel ezt, aki a névszava kulturális sokat vezetője, és ő pontosan ugyanazt mondta, mint Tehát Én, ha valakinek igaza van, akkor nem tessék le akarik a gyűlökezemről, hogy, hogy ezt. Um, nagyon jó összefoglalókat, én hálás vagyok érte, legalábbis én mindenféleképpen. Ez a szavazási szempontból a legfurcsább ügyügyét, a legutóbbi közgyűlésről van szó, ami úgy esett el, hogy Budapest csatlakozzon az Európai Városok Koalíció rasszizmus elleni hálózathoz, az valójában ugye azon múlt, hogy miközben megszavazták a bent lévő többségek, kevesen voltak benne ahhoz, hogy ez jogi relevanciával bírjon. Nem. Mindenki. Tehát a, a közgyűlés alatt 30-an voltak bent. Ő nem szavaztak. Nem nyomtak gombot. Ja, nem, nem, volt. Ilyen már volt? Uh, volt ilyen, amikor a, a tisza kis Igen, igen, igen. És ennek mi lehet az oka? Ezt nem tudom. Ez tényleg... Ez volt a legnagyobb talányszámomra. És a... nem derült ki, hogy rossz volt a, a, a berendezés. Nem, mert akkor jelezték volna. Az ugye azonnal látszik a, a szavazott az eredményjelzőtáv. 20 Husz, nem szavaznak, az nagyon sok. Igen. Az nem egy párt. Nem, az. Hát az minimum három frakció. Ugye nem volt teljes létszámban a TISZA Ez Nagyon fontos, elnézést tévedtem. TISZA frakció nem volt teljes létszámban a közgyűlésen. A Fidesz teljes létszámban volt, de ez még mindig csak 18 lenne a kettő együtt, tehát kellett még más frakcióból vagy frakciókból. Most én fejből nem tudom. Ez egyébként azért... megint csak nem összeesküvés elmélettel ehhez valami előzetes megállapodásra szükség, kell, hogy legyen, hogy ilyen szülessen, vagy, vagy ez a pillanat műve. Heat of the moment. Nem tudom, azért ne, a, most az, hogy a Tisza és a Fidesz megbeszéli előtte, hogy ők direkt nem szavaznak majd a. Európai Városok Koalíciója a rasszizmus elleni hálózathoz való Igen. csatlakozásról, azt nem, nem hinném, de hát nem vagyok ott ezeken, ha vannak egyetlen ilyen beszélgetések közöttük, azt nem tudom megerősíteni, száfoni, se fogalmam sincs, hogy történnek-e ilyenek, de hogy ez miért történt, ezt őszintén nem értettem. Tehát, hogy a, arról szólt, hogy több európai város létrehozott egy akciótervhálózatot, ahogy uh, az az volt a kérés, hogy legyen csatlakozás, legyen uh, uh, városok jelöljenek, mondjuk akciótervet abban, hogy ők mit akarnak tenni a rasszizmus ellen. Ebben egyébként nem volt olyan politikai mondat vagy vállás ebbe az akcióterbe, ami bármilyen szempontból is azt gondoltam volna, hogy ebben ne 30 nulla legyen a szavazat arány. Ezzel szemben, és még le se szavazták, tehát vagy legalább letartózkodták volna, vagy legalább mondták volna azt, hogy. Letartózkodták volna. Ez egy csúnya szó, de így. Na, így először letartóztatták, az, de, de most már értem, akkor is értettem, csak ez egy olyan, olyan nyelv, amit én nem szeretnék beszélni. De ön természetesen úgy beszél, ahogy, ahogy szeretné. Valahogy ezt ígéve. E, hát Árujál, hogy a Kolibrinek a működő képessége az mind múlik, hiszen ott a dolgozóknak olyan, én azt tudom, hogy annyi mint felmondtak, dolgoznak, mint. Valószínűleg egy részük nem főállású munkavállaló volt ott, hanem megbízási szerződés, tehát kvázi ez a beszámlázós egyéni vállalkozós, alvállalkozós formában lehetett. Tehát ekkora társulata nyilván nem volt, mint ami a sajtóban megjelent a hányan felmondtak. Ugye a megállapodásba azért azt rögzítettük, érzékelve a Kolibri ügyet és a színházigazgató váltást, amit a kormány vezényelt le, hogy azért néhány szempontot külön rögzítenünk kell a színház megállapodásba. Kettő ilyen került bele. Az egyik, hogy a kolibri színház nem változtathatja meg a profilját, most én csúnya szóval ugye ez nem egy profilját tekintve, ez egy gyermekifűségi színház, Igen és nem változtathatja, nem csökkentheti darabszámra a korábbi időszakban játszott csecsemő, gyermek és ifjúsági daraboknak a számát. Nyilván a repertuárt lehet módosítani mert miért, nem lehetnek, gondolom, hogy idők indokolt is, de hogy, de hogy az ne fordulhasson elő, hogy elkezdik, elkezdik áthangszerelni ezt a színházat valami mássá, ugye ezt rögzítettük a megállapodásba is, ezt aláírta a kormány is. Igen. Azt hiszem hogy az utolsó... Ja, azt mondja, a fővárosi közgyűlés jelentőségét tekintve egyszerre telep a város életét befolyásoló szakpolitikai vitáknak is az országos pártküzdelem kivetülésének, ugye ez az összegzésben van benne. E, azt melyik részeként tudjam be, van ötletem, de nem... Én vagyok a tipportalány. A mostani változás annyi volt, már, mint a Fővárosi Független színházak támogatása kapcsán imáról megszavazták, először ugye nem szavazták meg. Annyi volt, hogy a korábbi kuratórium kiegészült további három új taggal, és így már a Fidesz kivételével az összes frakció meg tudta szavazni. Ezt azt történt. Ugye a kölcsönésben döntés született arról, hogy ad a főváros maximum 150 millió forintot független színházak Igen. támogatására. Ugye erre azt mondtuk, hogy egy ilyen kvázi plusz egy, <coughs> egy forintos rendszer lenne jó. Igen. Tehát, hogyha mecenatúrából most csúnyán szólva képesik a függetlenek színházak hozni egy forintot, akkor azt kiegészítjük Igen. további egy forinttal, és ez maximum 150 millió forintig erejéig, amiből létrejött akár egy 300 milliós támogatási keret. Milyennek a, mi ennek a ö, alapja, fedezette, vagy nem is fedezette, az a, a fogadó donorja. Erre ugye nyilván egy közhasznú szervezet az ideális megoldásmető, adókedvezmény ö, leírására is jogosult teheti, hogyha egy céges adományozó van. Ezért a Prokultúra Urbis közalapítványt ö, bíztuk meg. Ugye a Prokultúra Urbisz közalapítvány főváros által alapított, van öt kurátora, egyébként a döntéseit általában úgyhogy szokta hozni, főleg ilyen, ha volt független színházi pályázat, mert volt már úgy le 22 őszén, hogyha jól emlékszem, hogy fölkérte egy, egy szakmai bírálóbizottságot, és annak a javaslatát egy egyben elfogadta, tehát nem is ő akart elosztani ezeket a pénzeket. A Prokultura közalapítvány, ez volt a költségvetési döntés pont, és akkor utána jött volna ennek a Technikai megvalósítása, amikor a fővárosi közgyűlés megköti ezt a szerződést a prokuratúra úrbizsgál, és átadja neki ezt a pénzt, aki el tudja kezdeni a projekt megvalósítását. Na, és itt derült ki az áprilisi közgyűlésen, ez pontosabban igen, márciusi közgyűlésen, hogy hát a pártoknak a többséghez az kellene, hogy embert delegáljanak ebbe a a Prokultor bizba akkor... Valakik helyet, vagy plusz? Ugye, pluszba lehet, mert a kuratóriumoknak a közalapítvány, a kurátoriumiak a mandátuma az nem járt le. Ez pénzes, vagy nem pénzes? Egyébként ez ingyen, dolgo ingyen végzik ezt a munkájukat, tehát nem járt le a mandátumuk, és ezért uh, vagy lemondanak, vagy pedig ki lehet bővíteni nyilván a kurátoriumi számát, és miután ugye nem fogunk ilyet kérni senkitől se, hogy mondjon le, mert milyen okunk lenne rá. Ezért azt mondtuk nekik, hogy akkor a e, e, hogyha ez a feltétel, akkor adjanak javaslatot. a három tag? A három tag az Nagy Ervin, a, jelölt egyet a Podmanicki mozgalom, Merkel Dávidot és Pápai Gábort meg a Magyar két kutyák. A karikatúristát? É, igen, szerintem ő az. Ő. Milyen helyzet a fővárosi cégvezetőkkel? Hát folyik egy pályázati folyamat, vagy De egy elbírálási le? folyamat. Hát a, a pályázat lejárt, az elbírálás nem járt le, tehát jelenleg is meghallgatások vannak. De annak ami... nem is kellett volna még lejárni a... Ö, nem, a maguk belső eljárás szerengye szerint valamikor május közepéig kellene, hogyha, ha nem csúsznak ki az időben, mert akár mondhatják azt, hogy nekik kell még pár nap, május közepéig kell javaslatot tenniük a főpolgármester számára, aki ezt megfontolva, ha ö, szándékozik, akkor május végeig közülésre tud ö, előterjesztést tenni a cégvezetőkre vonatkozóan. Ugye fontos, hogy akkor kell neki előterjesztés tennie, hogyha a cégvezetőknek a köre módosulna. Tehát ez ugye a módosulás az lehet, hogy a, a van, látszik 17 olyan szavazó a közgyűlésben, aki leváltja a régit, és kinevez helyette valaki mást. Azért nagyon fontos technikai feltétel, tehát butaságot csinálni nem szabad, hogy leváltjuk a cégvezetőt, lefelejtünk kinevezni a éres valaki mást. Ilyet azért nem szoktak csinálni. Szerintem se Hát ugye a Fidesz a múltkor behozott, vagy múltkor közgyűlésre egy javaslatot, hogy a visszahívást fogadja el a közgyűlés, hogy erre szóló javaslatot tegyen a főpolgármester, hogy visszahívja az összes cégvezetőt, azt hiszem véget ért a mondat. Mert ugye azért van egy tartalmi folytatása, és nevezünk helyette valakiket. De hát, hogyha erre, tehát ugye konkrét embert le lehet váltani, de konkrét emberre. Úgy nem lehet valakit leváltani, hogy nem konkrét emberre vált. Ők ön. politikai szimbólumok. Az a, a bajom, hogy a, nem is feltétlenül a személyek, de ez, a, ez az ügy, ez politikai szimbólumá vált. És ez rossz. Ez korábban is így volt, vagy most lett így? Biztos, hogy az önkormányzati világban, meg azért a cégvezető, vagy az állami világban is volt ennek mindig egy ilyen szimbólum, jellege, hogy akkor, a, a, mint hogyha ilyen zsákmányként tekintenének rá a cégvezetői posztokra, én, azért, az? azért, nem, én azért, azért óvom ettől az emberek, a, a, aki így gondolkozik, mert hogy sajnos 19 óta egy pillanatom se volt szinte, amikor úgy kellett volna dolgoznom, hogy Pénzbőség vagy pénz elégség, hogyha van ilyen szó, át a rendelkezésre a főváros önkormányzat finanszírozási rendszerben. Most egész nem biztos, hogy nem erről van szó. És ilyenkor azért nagyon nagy kreativitást, sok tekintetben a kockázatvállást igényel a cégvezetők részéről, hogy hogyan tudjuk a napi működést biztosítani. Jó, hát ha már itt tartunk, akkor még mielőtt a következő kérdést feltenném az aktuális pénzügyi helyzetről, mit tudni? Hát mínuszban vagyunk továbbra is, masszívan mínusz 40 milliárd fölött vagyunk a hitelben él a város. Én úgy számolom, hogy ez szeptember közepéig egészen biztosan így marad, akkor jön az érdemi iparizés adó bevétel, hiszen a május végi az, az... Az, hogy éppen mennyire, mekkora mínuszonnak van jelentősége? Hát van, mert a kamatszámon... Ez hát abszolút ez a kamatszempontjából. Meg kell nyilván nekünk arra figyelnünk kell, hogy van ennek egy felső limitje, tehát a folyószámoló keretnek van egy maximuma, ez 60 milliárd, tehát annál tovább ugye nem tudnánk menni. Úgyhogy... Ezért is van jelentősége, mert miközben én nekem azt néznem kell, hogy a folyószámlahitel keretünk a napi működéshez elegendő legyen minden területen, mind a a teljes intézményrendszerhez értsük az Alacskai úti idős otthontól, a fővárosi Át- és növénykerten át, a Radnóti színházig, és akkor most sokakat kihagytam, nyilván ez de csak három hát a hét Igen, a közben ugye ennek van egy napi munka tehát amikor azt mondom a budapesti közműveknek, hogy jelenleg nem tudok finanszírozást adni, hanem belső erőforrásai átcsoportosításával húzd ki nekem szeptember végéig, és akkor fogok tudni adni. Hát a, a, az, hogy ne, hogy ne nekem most pénzt adni. Mit hát mit kér? Akkor ilyenkor ő leül, és akkor végig gondolja. De mit kér? Tehát mire, mire ez a válasz? Hát ugye egy közszolgáltatást azt finanszírozni kell. Ez. De most ezt biztosan, ne, mit fogalmazott meg ez a cég? de hát az, hogy a közszolgáltatáshoz kapja meg azt a pénzt, amit a költségvetésben benne van, és ezt mondjuk időarányosan kapja meg, mondjuk 1 12 arányban. És nem kapja meg. És erre azt mondom neki, hogy én most nem tudok adni, mert a likviditás nem biztosítja, belső de próbáld meg előteremteni ezt a, a pénzt, és neki ez kutya kötelessége, vagy nincs más megoldása? Mi a helyzet? Mert azért ezt tartósan ezt megkívánni egy cégtől azért... Ez nem többi... kutyakötelessége, neki itt kezdődik az, hogy akkor az iteráció, hogy akkor leülünk, és elmondom, hogy nem azért van, mert nem... Aztán, hanem akkor... Ideig tudok terjedni. Te mit tudsz a, a likviditásba biztosítani az elkövetkező három hónapba? Én azt biztosít... hogy ez nem mehet a szolgáltatás rovására. És ez nem mehet a szolgáltatás ovására, mert nyilván a közben a meg. Első tartalékok számla Folyószámla hitelkeretet használ, átütemez fejlesztéseket, úgy ütemezi a kifizetéseket. Hát ez, ez innentől kezdve egy nagyon sok matrixos játék. És ezt nem egyedül egy céggel játszol. Hát ez, ez ugye a közösségi közlekedésebben a legnagyobb, amivel ezt csinálunk. Kell, de tulajdonképpen az Alacskai út idős otthonnál is azt kell kérnem, hogy most egy kicsit fogd vissza, most eljön a március 15-e, akkor iparüzési adóhoz jutok, akkor egy kicsit tudok kiengedni. Van valami fejlesztési igényed, akkor azt nézzük meg, hogy át tudod csoportosítani novemberre. Önvalójában egy válság. És is egy cser. Hát nem én, ugye ezt egy csapatba csináljuk, de hogy. Sajnos ez az, ez egy ilyen műsor. Tehát ezt, ezt fut le nekünk most már évek ez óta. Volt, ez bikó volt nem így? Hát 19-ben, amikor idekerültem, akkor nyilván vitathatatlanul volt pénz, ezt nem is állítottuk, mert különben nem jutottunk vele ideig. Meg akkor azért még egy nyugodtabb hangulattal futottunk rá. Aztán hirtelen beütött a COVID. Emlékszem, hogy amikor a COVID elkezdődött, és azt láttuk, hogy a egy nagyon bizonytalan helyzetbe csöppentünk bele, hiszen azonnal a közösségi közlekedés bevételei bezuhannak, aztán megjelent a kormány, hogy növeli a szolidaritási hozzájárulást, sunkat Covid alatt, majd elveszi az iparűzési adó részét, akkor már a 20-as kellett egy zárólást végrehajtanunk. Hát szerintem ez egy olyan 20 április. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy volt egy 5 nyugodtabb hónap, aztán utána onnantól kezdve lényegében folyamatosan abban vagyunk, hogy valamilyen uh, módon menedzseljük ezt a pénzügyi problémát. Van még három perce? Van. Uh, nem csak ezt azért mondom, tudom, hogy önnek vannak szívügyei, uh, és uh, az elején hosszabb másról volt szó, ami nem a szívügy, ez az, az én szívügyem volt, önsző voltam, azt előre vettem. A lakásügynökség kapcsán és a lakásügynökség tevékenységének megítélése kapcsán volt némi vita a héten, aminek én kisebb jelentőséget tulajdonítok, mert hogy végül is kinek volt igaza, kinek nem, az abból a szempontból lényegtelen, hogy maga az a tevékenység, amit ez a lakásügynökség el kellene, hogy végezzen, az hogyan mehet, és ebben ugye alapvető szempontok jelentek meg egyebek között abban, hogy amitől a lakásügynökség egyébként működhetne, azok olyan állami pénzek, illetve uniós pénzek, amelyekhez a visszatartás révén egyébként a főváros épp úgy nem jut hozzá, mint ahogy az állam más tekintetben, tehát hogy ez nem egy, egy szereplős játék. A lakásügynökség az arra jött létre, hogy legyen egy olyan támogatási rendszerünk a lakhatás szempontjából, ami a középosztály és azon belül célcsoportként a nyilván a lakással nem rendelkező budapesti közszolgáltatásban dolgozókat preferálja főképpen. Igen. És megfizethető lakhatást nyújt számukra. A megfizethető lakhatás definíciója az nyilván általánosan azt tudom mondani, hogy az, hogy a jövedelmi szerkezeten belül ne legyen túlzott teher a lakatásnak, bennerezi költségeknek, lakásfenntartási költségeknek a finanszírozása. Ebben azért van szakmai vita, hogy körülbelül ennek hány százaléknak kell lennie, de mondjuk, ha azt mondjuk, hogy az egy ne lépje túl, akkor szerintem mondtunk egy reális ö, ö, számot. Ö, a lakásügynökségnél azt mondtuk, hogy három módon tudunk lakást szerezni bele. Az egyik a magántulajdonónak a bevonása, tehát ha önnek van egy lakása, és azt mondja, hogy ön szeretné ezt az albérletpiacra kidobni, akkor én azt mondom, hogy én adok egy jó ajánlatot önnek, adja-e a lakásügynökségnek, a főváros kezeli ezt a lakását, ön havonta fixen kap ezért pénzt, akkor is kap érte, hogy esetleg éppen Tehát adja-e szóval hogy... mert tényleges eladásról is szó van? Nem, nem, ez Ez bérleti. adja nekünk bérbe, nem csak adja, hogy Nem, nem, nem. Igen. tehát bérbe. És én havonta fizetek? ha? Fixen, és a végén visszaadom. Igen. Önnek semmit tendő, nincsen nyilván a nagy javításokat. Rosszú, erre bejött, uh, már lekötöttünk kb. 30 lakást, amit magántulajdonosok így beadtak. Lehet azt mondani, hogy ez kevés, igen, én is nagyobb ambíciókkal bírtam a dologba, egyre a piac most még így reagált erre, biztos kell idő, amíg ez, ez belendül. De azért ez is hozzá kellene, hogy 30 lakás, az az 5%-et jelenti a mi szociális bérlakás állományunknak, tehát ennyivel tudtuk növelni, azért ez nem hanyagolnám el, hogy ez egy kicsi szem. Van a másik lába, ja és bocs, ehhez a lakásügynökség kialakításához EU-s forrás jár nekünk, mert ezt kitárgyaltuk, benne van az uniós nem kaptuk meg, ezt most megelőlegezzük saját pénzből, azért, hogy induljunk el, hogy legalább elkezdjük De Van a másik lába. A nem létező pénzből. A, a, a, hát egyelőre nem kapjuk a, a, meg, tehát a, a, mi előfejleszünk. Ez Ez ugye az egész az 3 milliárd lenne. Most nyilván mi egy ilyen óvatosabb verzióval indultunk el, egy kb. nagyságrendek 100 milliót költöttünk. El. Második lába az üresen álló használaton kívüli önkormányzati bérlakásoknak a felújítása és beforgatása a lakásügynökségbe. Van körülbelül nagyságrendileg száz olyan lakásunk, ami most használhatatlan állapotban van. Fel tudnánk újítani, be tudnánk forgatni ebbe. És van a harmadik láb, erről is szeretett egy döntés a múltkori közgyűlésen, hogy azt mondjuk, hogy van egy vállalkozó, vagy beruházó, aki azt mondja például, hogy ő szeretne fővárosi tulajdonú ingatlanon fejleszteni, lakást létrehozni, akkor mi nyilván eladjuk neki ezt a telket, elkötjük, hogy ők lakást építsen, el, hogy... és azzal a feltétel el, és nem vagy egy licit dönt a végén, hogy legalább 150 lakást, legalább 10 év tartós bérletben a főváros kapja meg, a piaci árhoz képest 80 százalékon. Hányból? Uh, ott nagyjából egy ilyen ezer lakást tud építeni, bő ezer lakást tud épülni, nyilván ez a tervektől függ, hogy mekkora lakásokat Ez tudnak. a jövő zené, ezek szerint? Ebben most született közülési döntés, most írjuk ki a pályázatot, én nagyon szeretném, hogyha idén már döntés születne ebben, tehát hogy lezárulna a pályáztatást, és utána már nyilván a beruházától függ, hogy mikor indulnak el a munkagépek. De hogy ez, ebből a háromból együtt tud felállni az a lakás, ügynökségi lakásállomány, aminek most jelen pillanatban még csak egy lába van, meg a magánpiacon lévő, bérlakásoknak a bevonása. Mondom, abban is haladunk, új szolgáltatási jobbokat dobunk a piacra, tehát lesz egy felújítási. Nagy, most az elvárás inkább az, az fogalmazódik, mert vagy nagyobb számokat szerettek volna látni? Nem tudom, hogy nyilván, persze én is nagyobb számokat szerettem volna látni, bozsasztóan szerettem volna száz lakást már látni, és akkor azért a korábbi 700 bérlakásunkhoz képest már mennyivel magasabb összeg, de azért azt is be kell látni, hogy egyrészt ebben a 30 most már legalább élnek emberek, nagy akiknek nem volt lehetőségük erre eddig megfizethető lakatásra. Kettő, meg már legalább van egy alapstruktúránk, amire tudunk építkezni. Ha ez nem lenne, akkor most még csak így elméletben beszélgetnénk arról, milyen jó lenne ilyet csinálni. Van-e olyan egy vagy kettő, ez múlik, amit egyébként itt nem említettünk, de talán két hete találkoztunk utoljára, vagy lehet, hogy még régebben, ami mese szó, de önnek kedves. Hát sok minden, csak ugye közben az időnk is lehet, tehát ugye, amiről Előbb-utóbb majd érdemes lenne beszélgetni, tehát nem is biztos, hogy ma, mert a, akkor jó valamilyen Igen. pályázatról beszélni, amikor ez el is in, elindul, és meg várhatóan inkább júniusban történik ez a zöld Ponel program. Ugye Igen. Budapesten uh, nagyjából negyedéje az embereknek panelházakban, ugye ez az iparosított technológiával készült épületeket jelenti. Uh, Ezeknek a felújítása, energetikai felújítása, ugye ez a panel program, panel plusz programok, ez, hogyha valakinek még rémlik, akkor 2010-ig tartottak, amikor ugye egyharmadat az önkormányzat, egyharmadat az áram, egyharmadat vagy hitelből, vagy, vagy önrészként beletettek a társasházak. És itt merült fel az, a, hogy, hogy ha nem is ekkora mértékben, mint annak idején, az állam nem akar beszállni, de legalább egy kvázi pályot jelleggel, akkor egy kicsit mozgassuk meg a piacot, adjunk, mutassuk meg, hogy volt ilyenre példa, ugyan 15 éve utoljára, de hogy lehessen pályázni, ezt a közgyűlés elfogadta ezt a Zöld panel programot, ez el tud indulni kerületekkel együttműködésbe, tehát azok a kerületi önkormányzatok, akik beszállnak, egy forint plusz egy forint alapon ebben, azokban a kerületekben lehetőség lesz majd ezekkel a panelházak felújítására pályázni. Első körben egy megvalósíthatósági tanulmányt e, támogatunk teljes mértékben, és az alapján lehet a kivitelezést majd megcsináltatni. E, én nem mondom, hogy ez egy nagyon nagy pénz, mert összesen a, az önkormányzatok beleadnak az elkövetkező négy évben, 5 milliárd forintot, ehhez ugye hozzájön a, a maradék vagy 70 vagy 50 százalékhez ez válástól függ a maradék beruházásnak, de így akkor tud egy 10-14 milliárd forintos keret lenni, 10-16 milliárd forintos keret lenni arra, hogy akkor legalább valami elindulhasson a panelek felújítása. Azért ez, ha valaki csak egy mondatra egy budapesti lakótelepel járkál, akkor látja, hogy nagyon könnyen lehet egymás mellett két olyan épület, két torony amit az egyiket, megcsináltak, be felújítottak, másikat nem. Amit nem újítottak fel, sajnos, ugye abban az esetben azért annak erősen árlehajtó hatása van, hogyha valaki ezt mondjuk vagyon elemét be akarná váltani pénzre, el akarná adni, akkor nyilván ő kevesebbét, jóval kevesebbét tudná, mint aki egyébként egy felújítottba lakik, és az egyikbe is, egyikbe rakott közpénzt, annak idején a állam, a másikba meg nem. És akkor egy utolsó, egy unt kérdés, mikor lesz ő polgármester helyettes? Hát jelenállás szerint, ha nem változik a politikai klíma, már az abban, hogy összeálljon valaki mögött, akkor ebből inkább június, de valószínűleg inkább ősszel, bírósági döntés alapján, bírósági döntésen megtámogatva, a főispánát, aki által kinevezett ember lesz a főpolgányos Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm.